Hej och välkommen till avsnitt 30 av Bitnörden S. Det här är Niko tillsammans med Danne. Ja men. Och Fernand. Ja men visst. Sådär. Allt bra med er. klaga. Mm. Absolut. Ja men då. Nu går vi rakt in på vad vi har nördat. Fernand, gjort något kul. Eh, ja, ja. Ja. Mer Varför av kan... samma skulle jag säga. Mera Dirt och mera Diablo. Mm. Försöka få upp. Den nya karaktären till 70 så jag kan klara av den här jävla season utmaningen någon gång. Ja, du har inte dött än igen då. Nej, nej då, för fan. Ta det lite lugnare nu, men om jag känner mig själv rätt så lägger väl tag mig upp till 70 och så tar mig vattnet nu över huvudet och dör igen så att <laughs> ja, det är roligt. Ja, men då så. Dänner eh, men vi FIFA. Eh, nu har ju uppdateringarna kommit för nya nya trupperna och grejer så att nu efter, ah, okay. efter januari-fönstret Så att nu är alla rätta lag och allting Så nu kan man börja spela igen så Det har jag sysslat med mest senaste veckan mm. Härligt mm. Ja, jag har kört lite God of War 3 Remastered Vad ska man säga Det är God of War åter Men jag kommer ihåg när jag fick spel första, typ, När det kom till Playstation 3 Hur äckligt snyggt man tyckte det var mm. Att det inte fanns något snyggare Jag får inte samma känsla av Remastered Vissa gånger ser, ser det riktigt bra ut Men när jag fick se första introt Alltså det såg ut som skräp Jag tänkte bara Fan är det? Jag kommer ihåg att det här var det vackraste jag någonsin har sett Och nu är inte ens remastern speciellt snygg Men sen när man kom in i själva spelet Då blev det lite bättre i alla fall Så ja. det var ju kul Så när jag började spela att Destiny The Taken King mm -hmm. Mycket roligare Än originalet som många säger Just för att de har ju faktiskt En lite mer ordentlig story nu i The Taken King Lite bättre cinematics och sånt Man fick ju med sitta och gissa hur storyn var I första spelet, man ja, fick tolka det på sitt lilla sätt precis. Men nu är det verkligen, man får se det här är liksom Det som händer lite mer storslaget cinematiskt och Det lockar en att vilja spela storyn Lite mer än vad man har gjort tidigare mm. Så det började, jag har precis bara gjort Tre uppdrag tror jag Men det ser riktigt häftigt ut För det som var innan Det är de här takens Det är typ så spökenaktigt men eftersom jag hade en del scen men inte spelat storyn så när jag var ute och patrullerade så kom det ju Takens överallt ändå. De är ju skitsvåra när man inte vet vad det är för något. Och så kommer de upp här och var och helt plötsligt. Men nu vet jag i alla fall, nu har jag fått lite story så nu är det lite roligt att se Takens också. Sen har jag sett Pixels, den tänkte jag att vi går in på i filmdelen. Sen har jag kollat vidare på Arrow, jag är nu inne på säsong fyra. För jag började tänkte liksom kolla på DC Legends of Tomorrow. Den här se nya mm, no, serien precis. som kommer till Netflix. Men jag märkte att det är sådana sjuka spoilers direkt i början om man inte har kollat färdigt på Arrow. Ah. Så jag, jag, jag var tvungen att stänga ner och gå i, fortsätta på Arrow. Så jag ska kolla klart säsong 4 så ska jag fortsätta där. Man bör även se Flash innan om man är intresserad på det också. För vissa mm. karaktärer som dyker upp i Flash kommer upp här igen och så vidare och så vidare. Men Flash jag är inte lika intresserad av Men eftersom jag har kollat nu så plats mycket På Arrow så tänkte jag är Lika bra att kolla färdigt på den innan jag går in på Legends of Tomorrow mm. Det var det jag hade nördat Vi går väl in på nyheter då Absolut Och Det är en hel del nyheter Det är bara att du köttar igenom, jag kan avsluta med min sen, så. <laughs> ja precis Och så får fanan också ta upp någon liten ja, här. Mm. Men vi börjar med mm. en glad nyhet Naomi pass återvänder inte till, till Prometheus 2. Yes! Regissören Ridley Scott bekräftar nämligen att hennes karaktär Elizabeth Shaw inte kommer vara med i filmen. Michael Fassbenders karaktär Robin and David ser dock ut att inkluderas i Alien Covenant. Så det är... Kul att han kommer tillbaka. Ännu roligare att hon inte kommer tillbaka. Eller hur? Precis. <laughs> hon är så tråkig! Oh, usch, jag blev så glad när jag hörde att hon mm. inte kommer tillbaka. Jag, bara, jag, jag förstår inte storheten inte. Alltså, nej, inte som, som folk ser i henne. Alltså det, det, det gör inte jag heller helt ärligt men, men det, det jag ser mer upp till är liksom hur Nicko bara kan såga saker <laughs> helt från ingenstans. Mm. Ja, det är ja. så fantastiskt bra. Han, han har sån här eh, elmotorsåg som inte ja. låter någonting när man drar igång den förrän man börjar såga. <laughs> precis ja, Det är fantastiskt ja, nej då, nej då. Du, Jag håller med om inte annat Men det, det är så skönt hur liksom så här, mm. Mm, du, kan verkligen, du kan verkligen förklara Hur illa du tycker om någon Väldigt snabbt mm. The bonsai is ready Den här sommaren har nya Ghostbusters filmen Premiär och nu kommer det information Om att Activision arbetar med ett nytt spel mm -hmm. Enligt de här uppgifterna Ska Activision ge ut ett spel Baserat på varumärket i sammanband Med filmen det här spelet ska vara till utveckling till PS4 och Xbox One. Ja, det kan ju vara kul med ett Ghostbusters med tjejerna, att de får ett spel. Men som sagt, det verkar ju vara ett licensspel, så det är väl inte lika roligt. Men vi får se vad de gör med det. Det här är spelen som kommer till PS Plus. Och de släpps den 2 februari, så de släpptes idag när vi spelade in det här. Till PS4 är det Helldivers och Nonom Galaxy. Till PS4 är det Persona 4, Arena Ultimax och Grid Autosport. Och till PS Vita är det Lemmings Touch och Nova 11. Eh, Nova 11 finns också till PS4, det är så här cross, eh, cross -buy med både PS4 och PS3. Och jag tror Helldivers är cross -buy med PS3 och PS Vita så jag tror antar att de kommer upp överallt. Ja, det enda som intresserade mig av dem där var Helldivers så det har jag tagit ner. Jag har dock inte testat den. Men jag har hört sjukt bra grejer om det men att det ska vara så inåt helst gott och svårt. Mm. Microsoft har bekräftat spelen som kommer att vara med i Games with Gold under februari. Det handlar om till Xbox One är det Hand of Fate och Styx Master of Shadows från den 16 februari till den 15 mars. Och till 360 är det Sacred Citadel första till 15 februari. Och Gears of War 2 till 16 till 29 februari. Mycket bra spel. Mm. Jag måste säga att Xbox har fått lite bättre spel än vad Playstation har haft. Vi har haft en väldigt dålig säsong. Alltså spelen har inte varit jättebra till PS4 gratis de senaste tiden. Den har inte varit så jättemycket intressant. Men eh, nu så kommer, nu vad är det, i februari här så kommer en omröstning vilka spel man vill se till ps vita. Mm. Eller till PS Plus menar jag. Ah, um, uh, jag för jag. förra sommaren startade Sony ett initiativ. Det kallade Vote to Play för PS Plus. Och nu är det då tillbaka. Och spelen man kan gå in och rösta på. Man går in på sin PS4 för att rösta. Och det här är då det är PS Plus-spel som kommer till Mars. De tre spel man kan rösta mellan är Action Hank, Assault Android Cactus eller Bro Force. Da, de två de, de, första har de, de, ingen de, de, aning om vad det är för något. <går> <med>. <går> <går> ja, <här> <går> ja, är jag älskar namnet på det här kaktusspelet. Ja, okay, jag antar att det är kaktus. Så det enda jag ser här är att ja, Broforce kan vara kul, men det har jag på PC. Men det är liksom, gå in och rösta vilken är. Gå in och kolla videos först och sen rösta. Det ska se. Bandai Namco har släppt en ny trailer från Tekken 7 som visar Nina Williams är en ny karaktär. Och hon går runt i en bröllopsklänning Och för er som har inte spelat tecken förut Så är Nina Williams en assassin Men hon är väldigt annorlunda Så det ska bli intressant att se hur hon är i det här spelet Nu kommer ett först uttalande Från EA's CFO Blake Jorgensen Där han förklarar varför vi inte kommer få se material Från The Force Awakens I Star Wars Battlefront Han säger så här. On Star Wars, the one thing that we are adhering to, and I think this is part of our agreement with Lucas and Disney, is you can't make a game in Star Wars that violates the canon of Star Wars, meaning you cannot take something from the future and bring it back into the past, <laughs> unless it is a reference, så vi fick ju Battle of Jakku som var med av Star Wars, men inte det, det som händer utan det här är ett tidigare slag. Så vi kommer inte få några karaktärer eller någonting från The Force Awakens. Tyvärr. Så det vi får se det får bli en Star Wars Battlefront 2 innan vi får någonting därifrån. Mm. Men sörj dock inte. Vi får ju ett Lego-spel. Och eh, det är. Eh, Warner Bros. Interactive och TT Games som har avslöjat det är Lego Star Wars The Force Awakens och enligt uppgifterna ska det här vara utveckling till PS4 PS3, PS Vita Xbox One, Xbox 360 Wii U, Nintendo DS, 3DS och PC Spelet planeras släppas den 28 juni Jag kollade trailern så sjukt roligt ut Det är den klassiska humor de brukar köra Och det var mycket skratt det kommer ett nytt spel vid namn Conan Exiles. Ja, jag spelet som det. bygger på, på Conan-universumet. Mm, precis. Det är, liksom, det är hans universum och så springer man runt. <laughs> uh, och det kommer innehålla såväl naket som offerritualer. <laughs> <Va? laughs> precis, mm, det... precis som i filmen, man <laughs> De är inte blyga att visar grejer. Nej. Uh, en intervju med amerikanska IGN som... Uh, Funcoms Lawrence Poe och Joel Bailos avslöjar att spelare som fångas i multiplayer-titeln kan offras som Seth Mitra och Dekaro. De alltså offras till gudarna helt enkelt. Det berättar även att dessa offerritualer kommer ske ganska fort. Och därför behöver man inte oroa sig över att sitta fast i en bur i tio timmar. Så blir du fasttagen då har motspelarna, ja, kan offra det helt enkelt till sina gudar. Cool. Och så får man en liten bonus i det. Uh, Famko överväger också att implementera möjligheten att skära ut fiendens hjärtan på slagfälten och placera den på ett altare, allt för att hålla gudarna vid gott humör. Och såklart kommer spelet innehålla massiv med naken hud. Med det sagt funderar utvecklarna fortfarande på hur man smidigt ska presentera sexuella teman. Va? Det som det säger så här, definitely, definitely there will be nudity on some level. But there's a question of where it will go as how far it goes. Ja. Så vi får se, det verkar, de vill ta det här lite grövre slagen plus mycket naket men gör det på ett snyggt sätt. Ja, vi får se om de lyckas. Och näst sista nyheten jag har är att förra året hade Betesta Software en egen konferens under E3 för första gången. Och nu har de meddelat att de kommer göra det återigen. Mm. Och det, förra året fick vi Fallout 4, Dissone 2 och Doom. Så vi får se vad de kommer med för nyheter nu. Och det kommer ske den 12 juni. Och sista är inte kanske riktigt en nyhet. Men det är en liten jobbansökan om man är sugen. <laughs> <clears throat> Eurogamer.se söker tre e-sportskribenter. Mm, oh. De säger så här. Nu söker vi tre nya e-sportskribenter till vårt team. Vi letar efter tre personer som har bred kunskap om e-sport och främst League of Legends, Dota 2, CSGO och Call of Duty. Du ska veta allt om det hetaste stjärnorna, ha stenhård koll på de största turneringarna och vara så där härligt e-sportsnördig. Vi söker dig som behärskar ett avslappnat, engagerat och trevligt språk. I din ansökan bifogar du en 2500 tecken mm. inklusive blanksteg lång artikel på valfri e-sportshändelse som sker i närtid som, oh, samt två nyhetsnotisar mm. även dessa i närtid och samma, om samma ämne Notiserna bör ligga på cirka 800 tecken tjänsten ska vara tillsatt den 10 februari så skynda på Intervjun intervjuen löp, ske löpande tack på förhand Ops. Vi söker inga skribenter under 18 år mm. Men känner du att du är e-sportshjälten Om söker att, som du kan skriva om Så sök gärna upp cool. Och eh, det var de nyheter jag hade Danne eh, Just det eh, No Man's Sky Har jag ju mm. pratat, med, pratat varmt om senaste tiden, Egentligen sen vi startade podcasten Ja eh, mm. Och det kommer bli aktuellt för även Xbox mm. Faktiskt, framöver mm. För Playstation kommer bara ha alltså en tidsbestämd licens att, eller ja, Vad heter det? Jo, en tidsbestämd licens Ja, precis Och, Men vad var det du sa? Den skulle komma efter någon månad bara Ja, den kommer efter några månader Ja, precis. Så det inte blir det här året som vi fick med Tomb Raider. Ja, nej, fall. precis. Jag tror det är snack om två, tre månader. Ja, men eh, det är ju acceptabelt i alla fall. Precis. Så att ja, allting under ett halvår så är ju acceptabelt. Ja, precis. Så att, ja. mycket kul. Ja, precis. Jag var jag så som, som du har varit. Så ja, precis. Det kom väl där. Vad var det? Vi hade, första avsnittet var väl E3 och det var väl där det nämndes ganska kraftigt. Yes. Så, ja yes. Precis, så är det. Det var det jag hade. Ja, fan då Jo, men eh, jag har ju börjat kört eh, bilspel nu äntligen. Mm. Så att, och då måste jag självklart komma med lite nyheter därifrån dessutom. Så nya Dirt Rally kommer ju att få lite ny content när det släpps till konsolerna. Då kommer ju alla få ny content så att säga. Då bland annat så är det New Classic Mini och Super 1600 Rallycross-serier kommer att introducer introduceras i spelet. Så att det blir inte bara rally, rallykörning då, utan då får man även köra lite rallycross och köra på lite bana och grejer. Det ska bli jävligt coolt, tycker jag. Eh, plus att de kommer att lägga till 21 avancerade guider på hur man kan lära sig att bli, köra ännu bättre helt enkelt. Så att man liksom kan ja, utvecklas medan man kör om man vill. Ja, det var det som skulle komma i videoform där de exakt visar exakt. hur det ska... Ja, exakt, och man kommer liksom kunna få... Ja, men lite videoguider helt enkelt som man kan liksom kika på och försöka ja, efterfölja, antar jag. Mm. Att de tänk, är tanken att man ska göra liksom. Uh, och utöver det då så kommer de även att introducera Pikes Peak och äntligen få köra den på riktigt. Uh, även uh, sju nya bilar bland annat och uh, utav de sju så... Är en av dem är Peugeot 208 T16, Pikes Peak-modellen. Så det ska ju vara jävligt coolt att få testa att köra tä den tävlingen med, med en bil som faktiskt är byggd för det. Det ska bli jävligt coolt. Mm, Plus cool. att de får, har, får, kommer att släppa en hel del ny Colin McRae... Åh, eh... oh, vad ah, vad, tog jag vägen? <laughs> Spåra ur. Ah, oh det är inte så lätt som man kan tro. Nej, men, <laughs> man sitter man bara, äh, vänta, vänta, vänta. Och ah, så sitter det. man och försöker läsa samtidigt dessutom. Ah, ha. Eh, nej, men vi börjar. Nu ska vi se. Där är jag. Mm, mm, mm, mm. Där. Ah. Det kommer dessutom att släppas tre nya Colin McRae-bilar. Eller hans liksom team med målade bilar och alltihopa som du kommer att kunna köra. Så det är väl det, det, är det som kommer att komma och det kommer ju att släppas då tillsammans när det släpps för konsolerna. Och vad sa vi det va? 5 Femte april va? Stämmer, stämmer. Ja, och det var, väl de, det var väl den nyheten jag hade. Nej, jag hade en liten jävel till. Just det, mm. det var ju du som hjälpte mig med den, Nico. Ja, precis. Att äh, Forza Motorsport 6 också kommer att få lite nya, lite nya bilar och lite nya grejer. Och den releasen är satt till första mars och den kommer att kosta 200 kronor för de 20 bilarna. Eh, dock så ingår det inte i säsongspasset. Nej, precis. Och det var ju någonting vi kom fram till. Att det var ju väldigt dåligt. Ja, det eftersom, låter ju skitskumt. Ja, eftersom säsongspasset är till för att man ska betala för att få alla DLC och sen bara, I men här har ni det som syspass och, och mm. sen betalar ni utöver det här. Ja. <laughs> Okej, okay, ja, men det är ju inte det som är tänkt med säsongspass, men Ja, är ni riktigt? Vill ni verkligen ha de här? Vad var det? Porsche eller så sa vi? Ja, precis. Ja, 200 spänn för 20 bilar tycker ni det är värt så kör på. Ja, eller hur. Sen måste jag gå tillbaka till nyheten innan där också och säga att det ser ju stört snyggt ut. Dirt Rally, alltså. Ja, jag för också kollat lite riktigt, videos. Det är riktigt, riktigt coolt och få ännu fler, alltså ännu flera bilar och ännu mer liksom content till det. Jo, men är det inte dags att ett rallyspel faktiskt får alltså ett riktigt snygg grafik och allting? Ja, verkligen. Det har ju varit verkligen. väldigt blockiga spel innan. Ja, och när vi ändå pratar om det så det har ju det här Sebastian Löbral som släpptes nu 29 mm. Mm. Som som har ju tyvärr inte köpt det eller inte tittat på det. Det ligger på min önskelista dock, men vid första anblicken och det jag har sett så är det ju det är ju inte så här snyggt. Nej. Som dirt ser ut alltså. Men det är det jag tycker som har fattats lite. Vi har haft sjukt snygga bilspel. Mm. Men det är ofta så här vanliga bilar på en bana i staden. Mm. Forza, liksom Gran Turismo och sånt här. Mm. Men rally, alltså rallyspel har aldrig fått den lyxen tycker jag riktigt. Nej, de har ju, de, där har de ju fokuserat lite för mycket tycker jag själv. På känsla och på att det ska liksom... Men men att det ska vara så verkligt som möjligt just i det här att du måste in och serva bilen och den är inte hel varje gång och allt där. De har lagt liksom massan, eller liksom energin på lite fel ställen kan jag tycka. Men nu som det här ser ut så ser det ut som att de börjar prioritera rätt om man säger. Mm. Och vi får hoppas att känslan i bilspelen också är lika bra som grafiken. För mm, då blir det absolut. nog ett av de bästa spelspelen som har gjorts. Mm, mm. Men då så, då är vi färdiga med nyheterna då hoppar vi in i film. Och jag har ju sett eh, filmen Pixels mm. med Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage och Josh Gerd. <hör> för er som inte vet vad filmen handlar om så är det att människorna eh, under 80-talet kom arcade-tiden och då fick man också för sig att man skulle skicka upp eh, sända ut signaler ut i rymden med de här spelen och visa våra nöjen här på jorden. Men eh, det får ju aliens tag på, men ser det som en krigsförklaring och skicka tillbaka de här arcade monsterna senare, några år senare, som fullskaliga monster som är, vi har pac som är gigantiska bilar och allting och vi får se lite Centipede som kommer ner från rymden och, men det är det att de funkar precis som i spelen. För Aliens vill att vi ska få en chans att för, liksom, försvara oss. Så det, de har... Vi får liksom att... Vinner Aliens tre gånger, då utbrånar de jorden. Vinner Människorna tre gånger, då låter de oss vara i fred. Och det är det som liksom hela filmen bygger på. Det är väldigt roligt att se när de slåss och hur de tänker och hur det funkar sådär. Problemet är karaktärerna i filmen. Adam Sandler... Ja, vad ska vi säga? Adam Sandler efter eh, vad ska man säga sina tre första filmer, ungefär fyra filmer för Efter det har han ju bara spelat en karaktär mm. för, Innan det spelade han bara att han skulle vara töntig och ja, sina SNL-humor Efter det så blev han någon gubbe som försöker vara rolig jag vet inte. Han är exakt likadan här Så, så har ni sett Adam Sandler under de senaste åren, ni vet exakt hur han är Kevin James är Ameriko Amerikas president. Och han försöker dra kanske tre humor. Jag började nästan grina för att de var så värdelösa. Josh oh. Gad som eh, man har, kan ha sett eller många känner gärna hans röst från Frozen för han är den där snögubben. Och han har gjort några roller därefter. Han är den som är charmigast i filmen. Han tycker jag är riktigt skön men det är, han är likadan. Han kan spela en karaktär. Och hans karaktär passar bra in i den här filmen och det är det som gör det skönt. Så jag fick en hel del skratt tack vare honom. Den som jag blev mest besviken på i filmen är Peter Dinklage. Han är så sjukt bra skådespelare och han fick en så färdelös jävla roll. Om jag säger hans karaktärs namn i filmen är, vad heter det? Det den? Flamebla Fire fireblaster heter han. Han, han har ett namn, han bara Call me fireblaster Och han går ut i en eh, hockeyfrilla okay. Där har vi karaktär det, det, det, känns, det känns som att Peter Denkler Får mycket skitroller Ja, tyvärr Han, han, har gjort, han kan göra skitbra roller och Game of Thrones fick många upp ögonen Han har gjort sjukt bra roller ja, i det också. Och, Men han verkar ju ta vilket skit som helst Ja, det var ju, det var ju likadant med Vad heter den? Knights of Badass Mm vad liksom fan spelar han för roll? Liksom, varför var han ens med? Ja, och när man vet hur bra han kan spela och så tar han en sån här roll. Och man får ju se honom när de är barn. Mm. Jag avskydde karaktären när man fick se unge Fireblaster, mm. när inte ens Peter Dinklage. <här> Då tyckte jag karaktären var dålig och sen kommer Peter Dinklage och jag bara, men det kanske blir bättre när han kör sitt skådespel i att han verkligen tar fram karaktären. <här> Nej, det, den där, det är så värdelös karaktär. Men den person som jag hatar mest i den här filmen, som jag vill att någon skjuter, <laughs> det är Cubert. Det är du är Nej, usch. Cubert-spelet är helt okej. Okay, arcade okay spelet kan, När de är i den här, han kan prata. Och han ska försöka vara så här gullig och humoristisk. Och jag vill bara slå han till döds med ett baseball <laughs> Samtidigt så jag kollar i hans ögon och ser hur livet försvinner. Oj! Oh, oh. Den är av typ film, snäll. <laughs> Nej, det där var men hårt. Så, så mycket av den karaktären. Oh, uh, herregud. Men, nu har ni hört mig tycka jag filmen ner på djupet. Mm. Jag tycker faktiskt filmen är underhållande. <laughs> nu, nu, har ni, <laughs> nu har ni inga som helst förväntningar på filmen. Då kan ni gå och se den. Då kommer ni också tycka den är underhållande. Nej, jag jag, jag, jag kommer att förvänta mig att den är riktigt råkass, kan jag säga. Mm. Och då kanske du vi får sågade. en sån här... Ja, precis. Nu kan man få den här... Oh, ja, men Den var lite intressant idag. För just det här när de möter tv-spelen och hur de liksom handskar det. Det är också lite töntigt. Men det är ändå ganska... Ja, det är helt okej. Okay, det är roligt. Men det är också där vissa scener pajar. Så när de möter Centipede då drar de igång världens musik och det är liksom riktigt tungt och de håller på att skjuta ner Centipede så det är ganska skönt. Och sen sticker en av centepidsen iväg går igenom en byggnad och så kommer den fram genom en dörr och där står en kärring och kör sån här motionsträning framför en tv du vet när de står och dansar. Och centepiden stannar, kollar på videon och börjar också dansa. Då var jag nära på att stänga av. Då höll jag på att flippa ut att de gör så töntigt. Och sen kommer en Seller in i rummet och helt plötsligt blir centepiden helt galen igen. Vad de har gjort i den här filmen får mig illamående. Så den om ni till, gillar arcadespel och sånt men som sagt har inga förhoppningar alls på filmen. Åh. Men som sagt, jag tycker faktiskt Josh Gerd gör en skön roll. Det är väl det som är plusset i den här filmen. Kolla på han och sitta och skratta åt honom i alla fall. Mm. Hör ni boys, yes. jag måste tyvärr, tyvärr, tyvärr avbörja resten av podcasten. Ja, okej. Okay. Ni får avsluta utan mig. Det gör vi. Har du gött? Har du ha gött? Hej. Hej. Okej, men då kör vi på här vidare. då. Ja, men visst gör vi det. Ja, vi har huvudämnet. Ja. Eh, vi testade ju lite spel igår. Mm. Och eh, innan vi börjar, eller vi hoppar in på själva spelen som vi ska prata om, mm. så tänkte jag att. Eh, Fråga? nu blev det fråga till dig då Ja visst Vilket brätspel föredrar du? Vilket sorts? Oh uh. Är det typ kortspel eller är det strategi eller co-op? Men jag, åh fan, jag gillar ju de här uh, Åh fan, vad ska man kalla dem för? För jag ändå hittat, det så Jag måste ta upp ett av dem vi pratade om igår Eller vi provade igår då mm. uh, Det här är Monster, till exempel Ja precis som är väldigt likt äh, Munchkin också. Mm. Ja, den typen. Jag kan inte riktigt förklara, beskriva vad den typen är för något. Men jag gillar den. Ja, det är ju lite så här. Ja, det är ju low-paced liksom. Man bygger upp sig hela tiden, sin Ja, ja men precis, precis. Men man tävlar samtidigt mot andra spelare innan de hinner bygga upp sin karaktär. Ja, exakt. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det, men den typen gillar jag på något vis. Ja, precis. För man, det är ju lite det är tur att mm. när man, man drar kort i båda spelarna, det är tur vad du får. Ja, absolut. absolut. Men det är upp till dig att förbereda dig inför det här. Mm. Mm. Turen. Så ja, men jag förstår. Det är lite. Du är man ska tävla mot varandra men kanske inte på ett jättetungt vis att det är verkligen att skicka skickar skit på varandra hela ja, tiden. Precis, typ, precis. Typ som risk kan man säga. Ja. Där det verkligen är, går ut på att ja, men, vi ska kriga. Utan här är liksom, ja, men, vi håller oss in, vi strider inte mot varandra men vi hjälper inte varandra heller. I, vi kan I, liksom precis, precis. skicka in spels eller något som fuckar ur för den. Ja. Ja, men Sådana tycker jag också är riktigt roligt Och på senaste tiden har jag också blivit väldigt... Eh, jag har blivit väldigt förtjust i eh, också så man tävlar mot varandra men mm, mm. du gör dina uppdrag. där man okay. får egna speciella uppdrag. tänk takanoko som vi också kommer nämnas ah oh, ja ja ja ja, ja. Okay, det så, ja du har dina kort och det här måste jag göra och samla mm. ihop poäng mm, och andra mm. har sina kort och samla ihop poäng mm, precis precis ja som vi tog upp förra när vi körde första äbbaadspelssnittet ticket to ride oh. där du har hit ska jag åka men vi korsar varandra så vi kan förstöra för varandra utan att liksom tänka utan allt man tänker på jag ska klara av det här. Ja, och precis. så finns det två, en väg, eller två vägar och en tar ena vägen och så är det två till som man ser paniken bara shit det finns bara en väg kvar ja. och vi, vi märker väl att vara, på varandra att båda vill ha den där då är det så här jag skiter i dig jag ja, ska hålla och så precis. blir det, det där. Det är sådana jag gillar precis som Takanuku, att att där man ska bygga upp eh, palmträd. Ja. Men sen finns det också en panda som äter palmträdet Vi kommer med i spelet sen Och det är också, du vill bygga upp till en våningspalm. Mm. Exactly. Men jag vill äta det där, så jag går och äter om man blir sur på varandra på det Ja, ja men precis, ja, det, det, jag förstår, jag förstår eh, Som sagt, det är svårt att sätta en genre På det med på något vis, men mm. jag förstår vilken typ Av spel du menar Ja precis, sådana har jag blivit väldigt förtjust i på senaste det är, Vi spelar väldigt mycket sådana tillsammans där vi kör spelkvällar mm, mm. Och det är liksom Men också jag gillar i taget Jag föredrar att tävla mot varandra ja. Måste jag säga så, Men även Jag gillar ganska snabba spel mm. Kanske 30 Minuter tak liksom 30 ja. max 40 Så att man kan spela flera gånger än att liksom Sitta en hel kväll och köra Ett fyra timmars spel Ja, precis. Det är inte direkt monopol vi vill sätta oss ner och sätta och köra liksom, som kan ta fan ett dygn om man har otur. Nej, precis. Utan man kanske sätter sig och kör en Takenoko. Mm. Sen går man över på Survivors Escape of Atlantis. Kanske kör, kör Riff of Nottingham. Så man, mm. man kanske under en kväll mm. istället för att spela en spelar man fem. Ja, precis, och så är det olika hur lång tid de tar. Det finns ju de som tar 15 minuter, 30 minuter. Mm. Så det, jag gillar sådana. Jag gillar inte så här vill jag sitta och köra någonting en hel kväll då har jag våra Dungeons and Dragons kvällar där vi sitter i 10 timmars sträck typ. Sånär. Exakt, exakt. Ja. Och det är inte riktigt vad jag är ute efter under brädspel då. Nej. Men om jag frågar dig vad ska ett brädspel innehålla? Det är en ganska svår, stor och svår oh. fråga men har du ja, någonting precis. så här? Att, är du väldigt insatt i jag tycker att grafiken är det viktiga. Det ska vara snygga kort, snygg spelplan eller är det mer mekaniken? Oj, men för min del får det fan vara alltså det mm. Det är fan viktigt att det är snyggt. Alltså det, det, hur det ser ut är fan viktigt. Eller är mm. viktigare än vad, jag, än vad man vill erkänna, tror jag. Alltså jag är på samma sak. Är det ett spel som, om, nu för tiden, mm. är det ett spel som har bara fyrkantiga liksom, träkuber som är mm. färgade? Jag kollar mm. inte ens på spelet. Nej. Men ser jag istället någon som har plastfigurer Ja, men då vände jag direkt på boxen och kollar vad det är för något. Ja. För grafiskt gör, gör väldigt mycket för mig. Ja, för jag tänkte jag tänkte faktiskt på det just igår kväll också när vi satt och spelade, att mm. vi hade vi körde i Exploding Kitten också. Mm. Som inte tilltalade mig särskilt om man skulle titta på designen på kort och på, liksom, på den biten av det hela. Ja, precis. Den, den tilltalar inte alls mig på det sättet. Den är lite för... Alltså, vad ska man säga? Det känns som att det är lite för ihopslängt, liksom bara. Ja, om, man alltså... ba, om man bara tittar på designen: spelet i sig är, är bra. Men just om du tittar på hur, det, hur korten ser ut. Det är faktiskt exakt samma tanke som jag hade. Mm, För det är liksom mm. korten är mer kaos. Ja, exakt. Hade det varit snyggare kort, då hade jag ju suttit mycket ofta. spelar här flera gånger om och om igen. Ja, lite precis. olika sådär att man får mera känsla på det. Mm, nu känns mm. lite havs. Liksom, det känns slarvigt. Ja, exakt. Det känns precis. Det är slarvigt är helt rätt ord. Det är precis vad det känns. Mm. Alltså, mekaniken och sånt är skitkul. Men just att man kanske bara. Vi, jag tror jag har spelat. Första gången vi testade kanske vi spelade fem gånger mm. sen blev det tre gånger, sen blev det två gånger men hade det varit just det där att det hade varit riktigt läckra kort om man ja. liksom fick den här wow-upplevelsen då hade ja. jag säkert suttit att kunnat spela tio gånger om och om igen. Ja men precis, precis. Mm. Det är just det Sista frågan jag har här också som jag bara mm. tänkte att vi går igenom lite snabbt det är frågan, har brädspelen fått en uppsving på senaste tiden? Vad tror du? Oj. Eller är det bara att vi inte har lagt märke till det eller? Jag tror mer. Jag tror o oh, det där är ju en jättefarlig fråga nästan för att eh, i, i mig personligen så är det ju väldigt mycket så att jag inte vet om att det ens fanns mer brädspel typ. Mm. Alltså inte för att nu är det något år tillbaka eller ett par år tillbaka i alla fall innan jag träffade dig ja, om precis. vi säger så. Så vi hade ju inte, alltså jag visste väl och förstod väl att det fanns Men det var inte direkt så att jag Visste vad de hette eller hade sett dem Någon gång tidigare, aldrig någonsin okay. Så att jag skulle nog mera säga att det, Man lägger väl märke till det Mer och mer helt enkelt Ja precis, men jag tror Eller jag har nog fått en ganska stor uppsving mm, Men mm. det är som sagt Det har ju alltid funnits de här som verkligen har varit inne i det Ja, exakt För jag lyssnar på en podcast som heter <coughs> The Dice Tower mm, mm. Och de har ju typ funnits i 4-5 år och släppt ja. videos på Youtube och allting och alltid hållit på med spel. Men för mig har det ju, är det bara de senaste 2-3 åren som jag verkligen har kommit in i det här med mm, Och det är det jag har fått lite känns. Jag tror mycket tack vare Youtube-shower och sånt. Mm. Det har kommit upp väldigt mycket där. Att man får se spel och sånt. Och det visas innan. Mm. Och runt om mig som sagt har det blivit väldigt mycket brädspel eftersom jag köper in massa och visar. Så vi har ju fått en uppsving. Alla runt om mig också väldigt mycket med brädspel. Men, liksom, men det är ju tack vare Youtube-showerna. Jag kollar på Tabletop, Will Wheaton och deras. Mm, mm. Jag ser vilka spel som passar mig, tar vidare det. Märker vilka som passar med min grupp och runt om. Och sen liksom alla spel som jag gillar är ju typ från Tabletop och sådär. Och så jag, tack, jag tror det är tack vare Youtube och sånt som det har fått den här riktigt stora uppsvingen. Ja, jo, men det tror jag också. Absolut. Att man har fått ut det mycket mer så folk ändå börjar bli lite intresserade av det. Sen är det väl också jätte, jättemycket så att det är lättare att komma åt det nu. Mm. Alltså, ju, ju längre vi har internet, <går> eller hur man nu ska säga... Så är det ju lättare att visa vad som finns. Och det är lättare att få tag på det. Det är lättare att beställa. Alltså det är bara 3-4 knapptryck. Så har du ju ett par spel på väg i posten. På vägen hem liksom nu. Ja precis. Jag har två på väg nu. Ja, jag, jag, en, ja. och, jag en. ligger nog på ICA nu så jag ska hämta ut i morgon. Ja, ja. Och sen har jag gått med en Kickstarter för ett spel. Oh. som jag har vänt, Den ska bli klar inom några dagar. Och sen får man ju se när spelet kommer. Det kan ju ta något år men. Ah, ja, precis. Så jag har ju liksom redan Och det är just det Att just en av dem är från tabletop Den andra kickstarten är tack vare Fredrik Boffe Eriksson som skickade på våran Att vi tar nörder när så lade upp Och uh, Det är så sjukt intressant ut Och det är just det som är så lätt med kickstarter mm. Är att jag tror man skulle Istället för, många spelar ju tyvärr Att de är så sjukt dyra Det går upp mot 5 600 spänn nu för tiden men där var Kickstarter, fick, kunde man lägga in runt en 200-ing kan man säga. Mm -hmm. Och så klarar spelet sig, ja men då skickar de till det igen Så det kanske blir dyrare när det kommer ut i handen. Men tack vare att jag hjälpte få upp den så blir den skickad till mig. Och det tycker jag att Kickstarter har också hjälpt det här. För de som är lite mer extrema inom brädspel eller mer insatta. Att kunna gå in och hjälpas, hjälpa till att få ut ännu mera bra spel. Ja, ja men absolut, absolut. För det är som sagt, jag, när jag försökte köpa julklappar i, helge, eller nu i julas ja. Jag köpte ju bara brädspel till alla ja. Ja. Men det var skitsvårt när jag stod där och kollade liksom på boxen Som man har varit tvungen att göra förr i tiden ja. Vad va är det här? Och, så sen, är det liksom, nu, sen åkte jag hem liksom, och så, nu kan jag liksom kolla igenom Youtube Ja men Hur är det här spelet? Ja, men det låter som att det passar för mig och att alla, vi har podcast, vi har Youtube, video och allt Som informerar en bättre än att bara stå och läsa på en box Ja, precis, precis Nu, och så, jag köpte ju, jag tror jag köpte tre spel Varav en jag tog till mig själv För vi hade, <laughs> vad heter, julklappsspel Där man ska dela ut, jag tycker det är helt mm. värdelöst Men jag satsade på att få min egen box så det ja, var, jag ja, fick ja, precis den. Men det som jag köpte, det var Suru. Eh, Of The Sea eller vad den heter. Jag har mm. första Sura tog jag upp i förra avsnittet. Det köpte jag till Nora. Och sen köpte jag, vad heter det? Munchkin till brorsan. Och hans oh. pojkvän. Oh. Det var liksom, ja oh, men skit bra. Här har ni liksom, det vet jag, det har jag själv. Det är skit bra. Ni får med spelplan och sånt för jag tycker bara att sitta och spela med kort. är inte så roligt men spelplan och allting. Oh. Oh. Och sur of The Sea köpte jag till Syran och min farmor och farfar. Och de tyckte det var skitkul. Min morsa som jag inte köpte till älskade det mer. Men jag får köpa det till en annan gång. Ja, ja, man kan inte lyckas varje gång så att säga. Jag köpte en Blu-ray-spelare till dem. jag tyckte det var. De får klara sig med det. Och det blev då farsan skitklöver, men hon ville ha spelet. Jag ah, okej. Okay. Jag köpte en Blu-ray-spelare för det är nästan 2000 spänn. Men du vill ha ett spel för en 500. Kunde ja. du inte ha sagt det lite tidigare? Eller hur, eller hur? Inte ens en liten hint eller? Nej, nej. Otur. Nej, precis. Nej, men så sagt, nej, men jag helt klart för mig, jag måste säga att det är tack vare Youtube som mm, mm. den stora svingen har kommit. Jo men så är det väl med allt idag för fan. Idag, alltså, du, du kan ju inte, förut var du tvungen att köpa ett spel eller du var tvungen att köpa en bok eller köpa en film eller fan, du var tvungen att, idag kan du ju bara sätta dig hemma först och så kolla igenom en walkthrough eller vad som helst. Ja, alltså, du, du, du kan verkligen se in-game innan du ens har köpt spelet. Ja, du precis. kan se exakt hur allting ser ut, hur allting fungerar. Alltså du kan verkligen... Verk det är lättare att verkligen få tag på ett spel som du kommer att använda dessutom. Jo, dom. absolut. Och det är ju lättare som sagt, som jag sa när jag läser boxen. Det är samma ja. sak... Att läsa en text överhuvudtaget. Det är lättare att förstå någon som verkligen pratar till mm. dig. Mm. Och det är ju som, precis som du säger. Youtube-shower. När även IGN och alla har börjat göra skit mycket videos. Mm. Det är just för att de får fram sina ord bättre. Ja, de kanske är, Sen skriver de ju en lång text efter det också. För de som vill gå in på djupet. Ja. Men jag, jag förstår bättre av en videorecension. Än av en skriftlig recension. Liksom. Ja men precis, precis. Eller det är väl snarare så att. Skulle jag gissa i alla fall. Man håller sig mer intresserad. Mm. Om du får se och höra det, än att om du ska sitta och läsa det själv, i alla fall så fungerar jag åtminstone nu ska jag säga i ärlighetens namn <laughs> Ja, precis, ja, men absolut, jag är likadan och det är ju därför som när jag, jag har ju liksom min blogg, Nico Hassard mm. men det är ju liksom 15 minuter game time, där jag bara sitter 15 minuter, för jag är mycket mer fram hur spelet är, mm. än att jag ska sitta och skriva, plus jag, visst, jag är inte utbildad för att skriva eller någonting <laughs> sånt där. jag skriver på MoFo men jag får ju verkligen fram vad jag menar när jag sitter med en video. Ni ser ja, vad jag, hur jag pratar, eller vad jag spelar, och jag får fram det. Sen har vi ju den här podcasten också, men det är också lite svårt eftersom jag inte har videon framför mig mm -hmm. när man spelar och sånt. Men absolut, det är ju tack vare det muntliga. När man, som att prata med polare, det är mm. ju liksom det som en podcast är. Vi pratar med varandra och kunde vi så skulle vi jättegärna sitta och prata med alla som sitter och lyssnar också. Ja, oh, för fasiken. men Så man får liksom fram och kan verkligen få frågor till sig och man kan skicka tillbaka. Det kan man inte i en ordentlig textform i en enda lång rad, utan här är vad jag tycker. Sen kommer frågorna i kommentatorsfältet och då kan man liksom bara, eh, hur ska jag svara på det här på ett ja. bra sätt? <laughs> ja, men vad säger Ska vi gå igenom spelen då? Ja, men det tycker jag, absolut. Vi börjar väl med Exploding Kittens som mm. vi nämnde där. Mm spelet går ut på att man har fem kort på handen du ska sen ja, man spelar korten på varandra för att få se varandras kort eller dra kort från varandra sen avslutar du alltid din runda med att dra ett kort från högen mm. i den högen finns det då exploding kittens, man kan tänka som det är bomber helt enkelt mm. får du en bomb så har du så har du disarm kit, du har, man får alltid börja med ett så att du kan disarm disarmera bomben så att den slutar funka. Mm. Har du inte det och bomben sprängs då är du ut ur, den, ur spelet. Ah, och så kör man tills det bara finns en person kvar. Och så var det så inte spelet. Det är väldigt lätt och det ska ta ungefär 15 minuter. Mm. Men sen, det som är charmer med det är att det är alla de här olika korten. Som sagt, du har bomben, du har disarmeringskortet. Du har skip, du kan hoppa över din tur så att du slipper det här kortet. Ja, du har see the future, där du får se de tre översta korten och lägga ner dem i exakt ordning som du tog dem. Men då vet du vad som kommer fall att du måste skippa för att det ligger en bomb högst upp och du inte kan hoppa. Ja, precis. precis. Du har nope-kortet där du kan neka någon att lägga sitt <laughs> kort. Eh, vi tog eh, attack, har du ja, där precis. Du hoppar över din runda, men personen efter måste spela två runder. Så han får ju lägga sina kort sen måste han dra korten från högen, sen måste han spela igen och dra kort från högen. Och sen sista är shuffle där man kan blanda ihop högen. Mm, mm. Det finns även de omarkerade omark korten. Det är, finns fem stycken olika som katter. Har du två av varje så får du dra ett random från en motspelare. Ja då får du, ju lägga, du får ju lägga ner de korten då när det är din tur så att säga för att få dra ett random kort från någon ja, av dina motspelare. Precis. Du väljer vem du ska dra ifrån ja. Och så och sen är det, är det tre eller fyra Då får du kolla på Dens personskort och ta ett kort mm, mm. Har du all, en av varje Sån här fem Då får du ta ett kort från högen mm. eh, Sen kommer jag på att det fanns Ett som, som heter favor också Aha. Där du får du, säger, du lägger favor och så säger jag ska ett Aha. kort av dig ja, En motspelare det. Men då får han välja vilket kort han ska ge till dig Ja precis Precis och det är, liksom, det är så här man skickar fram och tillbaka, går ganska fort. Och sen ja, gäller det bara att skicka vad heter det, bombkorten på varandra. Ja. Men det som händer när du drar ett bombkort och du lyckas överleva eller om du dör, då får du som har bombkortet lägga den vars du vill i högen. Ja. Så vet du att polan efter dig troligtvis inte kommer att överleva. Då kan du lägga den överst och du vet att han kommer få den. Och så går det gå väldigt fort så också. Ja, det blir, går det till hemdbegäret så går, kan det gå jävligt fort alltså. Ja, vi var väldigt försiktiga i början sen. Så fort en åkte ut, och gick det ju bara och ett ja. <laughs> de att och ett att tills vi alla skulle loka ut. Men sen är det precis som vi sa, det är, ett, det är ett väldigt enkelt och roligt spel. Men just det grafiska är lite tråkigt. Ja, det är det faktiskt. Det är, det, tyvärr, ska, jag, ska man mm. säga. Men samtidigt, det, det är väl lite det de är ute efter, känner jag ändå, när man när man spelar spelet, tanken är ju att det ska, det ska vara enkelt, snabbt smidigt, alltså det, det, man ska liksom kunna, ta, känns som att man ska kunna ta upp det när som och bara köra Ja, precis, det här är en gammal kickstarter så de har mm. väl gjort det de kan för de pengar de fick, antar ja. precis, precis. Men som sagt, just det grafiska det är också den typ det är den enda negativa jag kan komma på för ja, annars tycker jag var... att det funkar skitbra det är just bara det grafiska som är det negativa så det här har jag Ja, jag, kom på, jag har tre spel som är på väg Det här är ett av spelen som också är på väg mm. Jag spelade det här, testade det, Och jag var tvungen att skaffa Exploding Kick Den själv, för ja. det här som jag har Det är Fredrik Boff Eriksson som skaffade ja. det så jag, testade. så jag har ju beställt mitt eget nu För att jag tyckte det var så pass roligt Ja, ja Men så kan vi gå in på nästa spel då Och då har vi ju Boss Monster som vi tog upp Åh oh, Du kan härligt. väl förklara lite Hur, <laughs> hur man spelar det Ja, Internet. men det är, tror jag nog att jag ska kunna lyckas med i alla fall. Det är, mm. alltså, det är ju en. Vad, vad ska man kalla det för? Alltså, du du är en. Du, du är bossen, så att säga. Du, ja, får, du, drar, ett, du drar ett bosskort. Du, det finns flera stycken, så får man. Ut, det liksom. Får man ett sådant kort, så blir du. Ja, men du kanske blir en. Ja, det vet jag. Nu, nu hittar jag bara på, för jag är inte helt hundra på vilka karaktärer som fanns. Men du kanske blir en äh, fighter som. Äh, ja, Fan kommer jag inte ihåg vad, det stod, vad som stod för häftigt på korten Men samma, du blir en boss helt enkelt mm. Sen så, så med hjälp av massa, eller med rum och med spells Så ska du försvara dig mot eh, hjältar Som kommer och försöker förinta dig helt enkelt Ja precis, för det här är ju typ som en dungeon crawler mm. Men mm. Där du är monstret då precis. Och ska bygga upp rum För man har, vad det, fem rum som du kan lägga bygga ja. max Ja. Så det, spelet börjar med att ni, man, ni får ju en varsin monster helt enkelt. Ja. Sen får man, vad var det? Det var fyra stycken eh, rumskort och två ja, spel. Jag tror att det var så i alla fall. Jag, det jag satt och försökte, försökte komma ihåg i huvudet här. Nämen. Ja, Men jag tror att det var. Det du hade på handen från början var fyra rum och två spel. Jag ja, tror precis. det i alla fall. Och sen måste du slänga två av de korten Så du väljer. Ja. Sen lägger du ner ett rumskort. Det är din grund liksom du har mm. ett rum framför. Och sen börjar spelet. På bossarna så står det XP. Det är hur högre XP ju tidigare får du börja. Liksom. Har, du, har jag 400 XP och färnan 700, då börjar jag med Precis. Då får han börja med att, eller först så dra, lägger man upp två hjältar. Mm. Sen då vet man liksom var hjältarna kommer gå. För hjältarna går in i det, det till det monster som har mest som anpassad efter den karaktären. Så har man en fighter, då går den till den monster som har mest fighter-symboler på sina rum. För okay. alla rym ha, rum har ju just de här symbolerna. Mm, mm. De har fighter, cleric, rogue, magic och det var bara de kanske. Äh, Thief också, va? Eller ja. var det rogue du tänkte ja, det var på Ja, det var den jag tänkte på. Ja, ja. ja det är i alla fall. Och så varje rum har ju ett sånt märke. Och sen har du ju just kommer en cleric. Ja men har jag två rum med clericmärket då och du inte har någon. Ja men då kommer han gå till mig. Mm. Men du har mer fighter, då går fighter till dig. Men har jag mer cleric och fighter, då kommer båda gå till mig. Exakt. Och så måste ju du överleva det här. Hur gör man det då? Jo, på varje eh, i varje rum så är det hjärtan som visar hur mycket den ger i skada. Och varje äventyrare då, har just ett antal liv. Mm. Så du måste ju liksom få dö på dem genom spels eller de rum du har utlagt. Misslyckas du kommer du ta skada. Men lyckas du så får du souls. Då har du dödat honom och får en soul. Precis. Spelet går ut på antagligen. Du förlorar om du får fem i skada. Då har du dött. Eller du har vunnit om du kommer upp till tio souls. Mm. Och svårare så är det inte. Vissa rum har specialkrafter. Du kanske, det står att dör en äventyrare i det här rummet, så får du dra en spellkard. Och det är så mm. man får kort. Utöver att du drar ett bossmonster eller boss, vad heter det? E, rumskort till ja, början. Av precis. Spelet. Ja, precis, precis. Och så är det lite olika. Så, och du får max ha fem eh, rum på led. Och sen kan du börja bygga uppe på. Men de du bygger uppe på måste ha ett av de här märkena som det rummet nedanför har. Ja, Så precis. Så jag kan bara liksom bygga, har jag bara ett märke med cleric mm. på nedersta, då får rummet över bara ha ett cleric-märke. Och det är samma sak, det finns advanced rooms. De måste byggas på ett tidigare rum. De får inte vara längst ner utan de måste byggas uppe på ett annat. Och det är samma sak där märkena. Precis, precis. Eh, jag hoppas vi har förklarat ganska någorlunda bra i alla fall. Men... Ja, men det är, lite, det är lite klurigt. Men det var faktiskt mycket, mycket enklare och, mm. än vad det låter, tror jag. När man väl satte igång. Och mycket ro eller alltså väldigt, väldigt roligt, tyckte ja, jag. Ja, precis. Det är ju väldigt charmigt. Det är ju all grafik är 8-bits grafik. Mm. Så det ser det är, kartongen när jag kollar på det, det ser ut som ett Nintendo 8-bitars box. liksom mm. Exakt samma moduler och det är 8-bitars och allting. Vissa monster ser ut som från de klassiska tv-spelen. Vi har en stor hjärna som ser ut som ett monster i Metroid. Och lite sånt här. Det är väldigt charmigt. Det som det här har fått väldigt negativt av folk är att det är så pass random. Eftersom du vet inte vad du får för rum och vilka monsterhjältar som kommer. För mig är det charmen. Ja, jag håller faktiskt med där. Det, det, det är ju lite det som är själva grejen ju. Ja precis, för du måste, det, är liksom, det är upp till dig att för, vara beredd på försvar mot allt. Jo. Det är som vi gjorde igår. Jag tänkte, amen, jag bygger inga clerics, för då kommer inte jag dö. Nej. Sen, och du byggde en hel del clerics. <laughs> Problemet ja. blev då att jag fick ju inga souls. Eftersom alla, det kom bara till clerics ett tag. Och alla gick till dig och du lyckades ta en efter en så jag började få panik Så jag var ju tvungen, hur fan ska jag få över clericsen till mig nu istället? Ja, och hålla precis. på där. Och jag tyckte ändå, vi spelade två gånger igår Två runder igår, ändå mm. Och jag tyckte ändå, alltså det var ju aldrig Så att det var orättvist nej, alltså det, det var, var ju... ju liksom, var det någonting Som var orättvist, då var det ju att Du eller jag eller Danna hade Tagit ett dumt beslut Ja precis, det var ju egens fel Det var ju inte spelet som gav exakt, skit till en... exakt. Så att det, jag, Nej jag tycker absolut det, Man kan bortse från de som tycker Att det är, det är för random För att jag tycker att det, det är ändå, jag tycker ändå att det är ganska välbalanserat för, för att vara ett kortspel om man ja, ser. Liksom, det här var första gången jag spelade igår också. Jag har haft en ett bra tag. Mm -hmm. Och jag köpte det på Game liksom. Jag var in där och kolla efter Och bara, oh men bossmonster skit. Det är så skithaftigt, du därför jag älskar gamla 8-bitspel." Och så kom jag hem och så gick jag in och kollade på nätet och så bara fick jag höra allt det här negativa om att det var så random och att det inte skulle riktigt passa. Så jag har ju aldrig tagit upp det här när vi har haft spelkvällar. Men så tänkte jag att nej vi måste ju testa det här och så vi kan ta upp och prata om det för att antingen varna folk om det är så pass dåligt. Eller om det är faktiskt bra. Och jag tyckte det var skitbra. Ja, det här är definitivt ett spel jag kommer ta upp i framtiden. Så fort. Det är två till fyra spelare. Och jag kommer kunna ta upp det här. Som du och jag spelade. Danny gick igår. Då ja. var det bara du och jag kvar. Det funkade skitbra. Ja, och det funkade absolut. skitbra när vi var tre pers. Ja, ja, absolut. Det här är ändå, det, alltså, det här kommer nog det här kommer nog vara ett av de spelarna som jag kommer att komma ihåg. Alltså som jag kommer vilja skaffa i framtiden någon gång. Mm. Om, jag ska, om jag ska ha med mig något spel någonstans. Eller någonting sånt där. Så är det där ändå... Det är ett av dem jag kommer att tänka på tillsammans ja. med Munchkin och jag tycker att de är, de är väldigt. De påminner varandra väldigt mycket. Så gillar man Munchkin så jag absolut testar det här, tycker jag. Ja, precis. Det jag kan rekommendera är att det finns en expansion till det här. Och jag rekommenderar att folk går och köper det här expansionen också, för det är inte jättemånga bossar i första mm. Det är 5-6 bossar. Så vill man ha merspelare Liksom läget så lär du köpa Den andra också Men jag tänkte kolla upp här vad de kostar Ja, grundspelet Kostar 215 kronor mm -hmm. Det finns Boss Monster 2 som kostar 219 huh. och så fick det Expansionen för 85 Oj, det var Så inte det här dåligt. är inte dyrt Nej. Sen kommer det komma att se jag, Ett Boss Monster Playmat Som oh. är en eh, Matta för fyra personer Ja, Den går på 999 kronor What? Så den är ju inte billig Skämtar du med mig eller? Och jag ser inte ens en bild på hur den ska se ut Men det står att den finns med här Okej okay. eh, Men Oj. så det är väl det då ja. <laughs> eh, <laughs> <laughs> Okej <Okay, laughs> ja, ja. Men som sagt Jag rekommenderar starkt Boss Monster Det här är ett spel som kommer komma upp flera gånger i, När vi spelar Ja, ja och jag för mig att det här också är just en kickstarter. Aha, som också okej. gick väldigt bra. Ja. Så, nej äh, men jag rekommenderar det starkt. Men eh, har du lyst att ta upp eh, Takanoko också? Ja. För det spelade ju du för första gången i vintras så? Ja, precis. Eller över jul faktiskt. Ah, ja, ja. Eh, vi skulle leta efter ett, eh, ett, ja, ett spel till... Eh, flickvännens mamma faktiskt. Mm. Och hon, hon själv hade sett ett eh, om det var på TV:n eller om det var det var någonstans hade hon läst om ett japanskt brädspel. Okay. Och av en ren händelse så hittade vi det här och vi tänkte så här, hm. Hur många japanska brädspel kan det finnas som är så här relativt lättåtkomliga? Så vi köpte det. Och det visade sig att det var ju precis rätt spel. Ah, och cool. och det var alltså det var riktigt roligt faktiskt tycker jag det är ju Där är det ju så att du, du spelar ju som vad, det, vad kallar man det för? Bonde? typ Ja, du är ju en gardener. Ja, gardener. En, ja, trädgårdsmästare. Precis. Så är det. Pre, pre, pre, det var det svenska ord jag letade efter. Eh, jo, men du är en trädgårdsmästare. Och så har du liksom en bräd, äh, spelplan där du liksom ska bygga ut du ska bygga en trädgård, helt enkelt. Mm. För att odla bambu på. Pre, precis. Och det, liksom du, det, går, det hela går ut på att du ska odla upp bambu och klara av uppdrag och grejer och då för att samla ihop så mycket poäng som möjligt i slutändan om man ska dra det liksom den snabba varianten Ja precis Men... för man har ju te, Det är tre färger ja. Grön, gul och rosa Det är ja, de färgerna precis. på bambun mm, mm. Och så har du ju tre olika uppdrag du kan göra Du har pandan som äter precis. Då kanske jag ska äta två gröna Då äter du från bambun du kan, Det kanske är en av varje färg och så vidare Ja. Sen finns det också eh, Du har Gardner Han ska ju bygga på höjden Han kanske ska bygga Tre stycken gröna Med fyra i varje För fyra är mm, max, max Alltså fyra i höjd i, ja, Med de här olika bambugrejerna mm. När han kommer till en så växer en bambu Om det inte är en dubbelmärke På spelbrädan då växer det två Precis, och ma maxtaket är fyra så då kanske han får, ah, men du ska bygga tre med maxtak fyra kommer jag då äter äta det hela tiden så ska ju paja jag lite för dig exakt exakt och så, det är så man håller på liksom. och så finns det en tredje då, som är man lägger ut plattor Nå, plattorna precis. måste du lägger ut det, men för att man ska få in de pengen måste man ha vatten till sig, mm. och det är också så här man, det finns, man kan välja att Ta det här vattenmärket och så bygger du din egen ström som går till de här. Precis, det där är ju lurigt som fasiken det också. För att det här, all, på de ställena, på de liksom plattorna eller på mm. de trädgårds, ja, trädgårdsbitarna om man säger. För det är vad, det är vad de här plattorna är. Mm. På plattorna så växer bambun helt enkelt om man ska dra det så. Så du måste först och främst lägga ut plattorna för att kunna bygga bambu överhuvudtaget. Men problemet är att du måste dra vatten till dem, alla de här plattorna också för att det ska börja växa någon bambu på dem. Ja, precis. Och det är ju samma sak där. Plattorna har en viss färg. Det är, om Gul platta växer bara gul bambu och så vidare. grön Platta bara grön bambu. Mm. Och så man måste ju gå runt en jäkla massa. om man hjälps åt att bygga. Och precis som du säger, att alla måste ju ha vatten dragna till sig för att kunna växa. I början börjar alla brickor vid en ett vattenhål. Mm. Och det är därifrån vattnet måste gå utifrån. Precis, man ska bygga diken helt enkelt egentligen. Ja. Det är väl det det, är det det går ut på. Precis, så det är ju väldigt strategiskt och mm. oerhört kul. Det är också så här, man kollar på det första gången och bara ser alla de här olika delarna och alla kort ja. och sånt. Och det känns som att det, kan, det är lite mycket. Det här är det spelet som vi har börjat ta med oss överallt nu och lära upp folk, för det är ju så sjukt kul. För så, så var det för oss också nu i julen. För vi, vi tittade ju på baksidan och... ja. Tänkte väl att ja, vi, vi, vi testar. Mm. Uh, plockade upp alltihopa och det var samma där också. så här. Wow, vad grejer. <laughs> Men vad, vad de ska ha en lås för, tycker mm. jag, det är ju att de har ju faktiskt gjort en liten, liten comic, i alla fall i den varianten vi köpte, mm. som förklarar, alltså den de har en backstory. Ja, precis. De förklarar väldigt bra i den. Ja, det förstår. var skitroligt verkligen. För då kan man sitta och läsa den lilla komikern och så kan man sitta och läsa igenom reglerna några gånger. Och så liksom sätter man igång. Och det börjar man, alltså sätter man igång och börjar spela uh -huh. så löser det sig väldigt, väldigt fort, alltså hur det fungerar ändå. Ja, absolut. Och vill man kolla in det här så spelar Will Wheaton på Tabletop det här mm. spelet och de förklarar Skit bra där och visar exakt hur spelet funkar. Ja, Så det jag rekommenderar för, jättebra. jättebra. Det, mm. det är skitsvårt utan att ha någonting framför sig eller utan att kunna visa någonting. Att faktiskt förklara exakt hur det funkar tyvärr. Ja, precis. Men jag rekommenderar det här är ett av mina ja. favoritspel just nu, Takenoko. Ja. Och jag har även expansionen, men det kan vi ta i ett framtida avsnitt. <laughs> men det jag rekommenderar jag också. När man har spelat Takenoko ett tag, mm. då, får man, då är expansionen väldigt bra för då, börjar, då introduceras det en panda pandatjej som man kan få uh -huh. barn med och grejer. Okay. Och det låter svårare än vad det är, det är väldigt lätt. Men det tillför lite extra uppdragskort och sånt. Uh -huh. Men det som är skärmen med det här spelet förutom att det här är jätteroligt att man har olika uppdrag och man kan hjälpa varandra utan att veta om det och lite sånt här, mm. det är att det är ju så sjukt skärmigt. Man har trädgårdsmästan, han är verkligen en liten gubbe som du flyttar. Mm. pandan har en liten panda och de är med alla dessa färger, korten är jättebra gjorda ja, verkligen. och precis som du sa, den här miniserien och allting mm. spelet är oerhört vackert ja, någon har ju lagt ner tid på det absolut ja. och bara framsidan, gå in och kolla på framsidan på hur Takunoko ser ut på själva boxen mm. det här är den snyggaste boxen jag någonsin har sett <laughs> den är ju så och när jag fick se spelet, liksom hur det såg ut jag var ju tvungen att köpa det på en gång, så jag har haft det här ett tag nu och det är ju skitkul. Det är ju kul att du fick spela det någon annanstans och inte här ja. för en ja faktiskt Ja, faktiskt. Det har varit lite förvånad <laughs> faktiskt. Och jag visste ju inte ens att du hade det förrän igår kväll. Nej, precis. Ja, det, det var, att, ju... ja, nej, det var det roligt. Ja, du tänkte att du skulle rekommendera mig ett spel, men, för ja. jag hade det, men det var kul att du hade testat det själv en gång. Ja, ja men precis, precis. Så, precis. Oftast är det ju, de man spelar med det är oftast de som påverkar hur man tycker om spelet. Mm. Och nu när inte ens vi har spelat tillsammans så du tycker det är så pass kul, ja, ja, då är verkligen. det skitbra att höra. Och vad vi kanske glömde lägga till är väl att, <kör> när var det man, hur, många, hur många uppdrag var det man skulle klara innan det, var, innan det började bli slut? Hur, precis, man klarar äh, sju uppdrag och då är det. man inne på sista rundan. Ja precis och sen räknar du ju För varje uppdrag så får du ju Olika mycket poäng ja, Så du ska ju klara sju uppdrag Men sen när det när liksom sista runden är slut Då sätter du ju och räknar ihop Alla poängen ja, Och ser vem som får mest poäng mm. har, jag, har du gjort fem poäng med mycket poäng mm. Och jag har sju poäng med låga poäng Ja jag kanske blir klar först Men det betyder ja. inte att jag vinner Nej precis precis Så det gäller ju att tänka efter på det viset också Mm. Att försöka kanske prioritera Vilka uppdrag man gör och sådana saker mm, Precis, jag eh, tänkte bara säga nu Att eh, nu med att vi satt och pratade Så har jag beställt Boss Monster 2 The nästa <laughs> Level Och Boss Monster Tool of Hero Kind Åh, herregud att jag, eh, jag är inte ens lite så, förvånad Så kan det gå <laughs> Ja, men då så eh, Sista spelet vi tänkte ta upp här mm. Forbidden Island Ah det här är ett mm. co-op-spel där man spelar tillsammans för att eh, göra uppdrag. Spelet går ut på att du ska ta fyra skatter, ta dig till en helikopterplatta och flyga härifrån. Eh, svårare så är det inte. Problemet är att eh, det är olika brickor som är för varje landbricka kan man säga. Mm. Och vattnet sjunker eller stiger så de här plattorna börjar försvinna. Plattorna har två sidor. En som är full i färg och en annan som är blå. Mm. Man Är de i det blåa fältet och man drar ett kort med den här symbolen på sig. Då försvinner brickan. Är den, men är den på hel i färg då åker den till den blåa. Så man alltså två vänder på sig innan den försvinner helt. Ja, ja. Men som sagt, de här skatterna hittar man bara på vissa brickor. För de har en viss symbol för just den här skatten. Försvinner båda dem, då har man förlorat. Då kan man inte hämta sista skatten. Försvinner helikopterplattan, då kan du inte ta det därifrån. Då har du också förlorat. Dör en person, det är genom att han inte kan ta sig från sin bricka. För man kan bara gå i rakt i som ett kors ungefär. Så du kan bara gå rakt fram, gå bakåt, höger, vänster. Du kan inte gå snett. Ja, du får, jag på du får en... inte gå diagonalt om man Nej, säger Nej, precis. Så jag på en bricka och sen försvinner den mitt emot mig som gör att jag kan komma till fastland. Då har vi förlorat för då kan inte jag ta mig någonstans om inte man lyckas ta ett helikopterkort som kan föra en vidare. Och det är lite sådana där. Uh, nu har jag förklarat väldigt lätt. <laughs> men jag rekommenderar att kolla in det här spelet i alla fall. Ja, för det är, det är roligt men, och det är lite småsvårt när man börjar komma upp i vad heter det, svårighetsnivåerna. För det finns som sagt de här korten med eh, skatter. Man ska ha fyra likadana kort. Man ska gå till den här blickan som har skatten eller skattmärket. Lämna in dem och ta skatten. Mm -hmm. Det finns water rise som gör att man får dra flera sådana här vattenkort. När man, man börjar med att vända först är alla uppe med full i färg sen drar man sex kort och de sex blir blåa då. sen drar man ett water rise. då blandar man de som man redan har tagit upp och lägger dem överst på högen det betyder att de korten kommer dras igen mycket fortare det betyder att de kan vändas de här brickorna oerhört fort Ja, precis Du har tre, du har tre actions du får göra varje gång det är din tur Mm. Du får gå, du får vända bricka och du får ge någon annan ett kort. Mm, mm. Du får bara ge kort till en som står på samma bricka som dig om du inte är messenger, för den kan skicka vars den vill. Mm. Gå, du kan, det är liksom en action är att gå en gång. Vända en bricka är också en action. Och du har mm. tre val. Väljer du att jag kanske står still här och vänder flera sådana här blåa brickor för att de inte ska försvinna. Vill jag gå alla mina tre steg för att ta mig till en ny plats? Och, eller har jag liksom så att jag kan gå två steg, hamna på dig och ge dig ett kort som en action? Ja, då har jag gjort tre. Och det är det spelet. Hålla liksom brickorna vid liv om du behöver. Samla ihop till de här skatterna. Lämna in skatterna och ta er ifrån ön. Mm. Och svaren så inte. Men vad tyckte du? Det var första gången du spelade igår va? Ja, det var första gången jag spelade. Och jag måste säga, alltså, det är ett kul spel för att man, alla blir liksom tanken är att man ska spela ihop ihop alla fyra oh. eller ja, som vi var igår i alla fall, alla fyra oh, då, då ska man ju liksom man ska ju samarbeta för att lyckas få ihop till de här skatterna och faktiskt lyckas ta sig till det specifika rummet eller landplätten eller vad man ska kalla det för där man faktiskt får lösa in skatten dessutom mm. så att, jag tyckte faktiskt det var riktigt roligt för det, det, om man säger enklaste förklaringen var ju att Klockan sprang ju iväg. Ja, att precis. Så att det Allt... var roligt, var det? Riktigt, riktigt roligt. Ja, ju mer vatten. För vattenkorten, det är så sagt. Man, de, det gör att man får dra flera kort. Mm. Men det är också en mätare på att blir den överfylld, då dömer man av det också. Ja, precis, så det är precis som precis. du säger: det är kamp mot tiden. Och du kommer inte kunna vända upp allting. Utan du måste verkligen planera. Ja, precis. Hur ska jag hämta skatterna på minsta möjliga sätt? Och ta oss härifrån. Och jag kommer bara vända upp de brickor som är absolut viktigast. Ja, ja precis. Det gäller ju att prioritera vilka av de här brickorna som man kunde låta falla under vatten och försvinna. Och vilka som man faktiskt var tvungen att se till att hålla uppvända. Precis, och det är väldigt bra. För på den här vattenmätaren mm. så finns det olika nivåer hur svårt man ska spela. Ja. Kör man lättast, då kommer man väldigt lätt in i spelet. Det tar väldigt lång tid innan... Brickor, hur man spelar spelet man kommer väldigt lätt in i spelet och förstår det på en gång och en grej som jag tyckte var riktigt roligt med mm. det faktiskt var just det här att man fick ju bara ha just de här skattkorten ja precis man, får, man drog vad var det man drog två från, alla fick två från början Ja precis. och så för varje gång det är din tur så drar du två nya skattkort mm. och du får max ha fem på handen Ja precis. och där var det ju riktigt intressant just det här Eftersom att du, du bara får ha fem på handen mm. och du måste ha fyra likadana för att kunna lösa in en skatt ja, så precis. måste du ju verkligen kommunicera med alla andra. Kolla, okay, jag vill ha den här skatten, du vill ha den och jag borde ge bort den här till den personen. För att får du över fem så måste du kasta bort någon av skatterna. Ja, precis. Och det så kan det... ju vara någon som en annan har samlat på. Precis, ja, precis. Det precis. man måste kasta bort det kort. Exakt. Så det gäller ju verkligen att försöka få... Få liksom, verkligen alla allihopa hjälps åt för att samla ihop fyra stycken hos en person. Mm. Så att ja, den liksom kan gå och lösa in den. Ja, och, så, och samtidigt försöka samla ihop alla de andra skatterna. Alltså ja, jag, jag tyckte det var roligt. Ja, precis. Och det är precis som du säger. Och det är liksom det här att man måste prata med varandra. att det är, Vi har två vatten som håller, håller på att sjunka. Ja. Men jag har en skatt som du behöver Och då kan du få skatten direkt nästa runda mm -hmm. Men ska du gå till mig Eller ska jag gå till dig Ska ja, vi skita exakt. i de här brickorna Hur ska vi göra precis. För en person kan inte gå och hämta alla skatter Nej. Det kommer man inte hinna Utan man måste diskutera och hjälpa med varandra För i början är det väldigt lätt Ja men det känns som att vi har det här utan problem Sen börjar paniken komma ja. <laughs> För det du sa När du är klar med din runda Nu har du gjort dina tre steg, Då drar du två sådana här kort där finns också de här Water Rice-korten, mm, mm, men efter att du har dragit de två korten så måste du även dra lika många sjunkande kort som ja. det står på den här mätan Precis. Så det, varje gång det är ens tur så kommer grejer att börja sjunka. Och eftersom man är upp till fyra personer så man börjar med två kort. På en hel runda så har sex sådana här brickor dragits. Ja. Sista då är att man kommer upp till fem kort som försvinner. Det är alltså 20 brickor på en hel runda som ja, kommer börja många. sjunka. Ja. Och det är liksom paniken som kommer då. Den, den är inte når det. Går, det går fort då om man säger så. Ja, precis. Vi har klarat Legendary en gång. Och då så hade vi väldigt tur med att brickorna hamnar väldigt centralt. För det är precis mm. som det är. Det är brickor. Så du blandar om dem. Du kan hamna hur som helst. Du spelar aldrig exakt samma bana. Nej, nej, precis, precis. Men ja, det var väl lite det brädspelsdelen, de spel vi tänkte ta upp. Men ja. om du skulle rekommendera ett av de här spelen som du tycker att alla borde testa, vilken skulle det vara? Oj! Yeah. Oj, oj, oj. Alltså om jag skulle... Jag skulle säga två, jag vill säga två. Okej. Okay. Eh, för dem, för, för liksom vem som helst som vill ha ett spel som kan spela med familjen hemma. Mm -hmm. till exempel, alltså om det, om det är någon som sitter ut och ah, säger men jag vill ha ett spel för att, vad fan ska vi inte göra jag ska på släktmiddag snart eller någonting och vill ha någonting kul med mig som vi kan spela uh -huh. då skulle jag ju säga Mm. -hmm. faktiskt men ett spel som jag själv skulle fundera på att skaffa är ju Boss Monster uh -huh. men det krävs ändå att de som spelar det är lite intresserade av sådana spel, ja, om man säger precis. Är du en Dungeons Dragons spelare eller någon ja. som överhuvudtaget spelar lite fantasy eller RPG-aktigt Precis. Då är det ett spel för dig Ja, absolut, absolut Men just det där att, ska jag rekommendera ett spel för precis alla Då är det Takanoko och Pandarackaren ja. Jag håller exakt med, det är Takanoko för mig också mm. Det är ett spel som alla borde Det här var väldigt svårt att få tag på under ett tag mm, mm. Jag fick specialbeställa min Nu har oh. det börjat komma tillbaka igen Att det har blivit väldigt populärt Så nu är det ja. väldigt lätt att hitta spelet igen jag kan säga jag köpte den på, på Akademibokhandeln mm. till och med. Så att jag det, köpte det... min på World of Board Game via mm. nätet, de är ju riktigt ja. bra. Så det rekommenderar, där köper jag typ alla mina spel. Ja, inte ja, är sponsrade av dem men jag tänkte ändå att det är lätt att köpa <laughs> därifrån. Så. Eller så var det där en hint. Ja, man kan ju hoppas att de Umeå-grabbarna hör oss. <laughs> ja, visst. Nej, men som sagt, eh, nog absolut. Och expansionen också är också riktigt rolig när man har spelat ett tag så rekommenderar jag att skaffa den. Mm, mm, mm. Uh, nästa vecka då Kommer ja. vi köra på Utomjordingar är ämnet Vi kommer att prata filmer Spel, serier Allt med kategorin Utomjordingar, det kan vara Aliens Det kan vara X-Com, det kan vara Star Wars Star Trek Och vi vill ju veta så vanligt Vad ni tycker, mm, vilka mm. är det ni favoriserar Har ni en skitbra film som ni alltid kollar på Eller är det tv-spel Vad är det ni gillar där Är det de Senaste alien alien-spelen när man springer runt och skjuter, eller ska man gömma sig? Vad heter den? Senaste alien, bla bla bla. Jag kommer inte så vad den heter. Men Jag tror ni <laughs> förstår vad jag menar. Så utomjordingar är nästa ämne som vi kör nästa vecka. Då. Ja. Vi har ju också lite om brädspel innan vi går över på det, kommer på. Ja. Vi har ju lyssnarna har ju faktiskt ja. fått lite svar av jag satt precis och funderade på om vi hoppade över det här plötsligt. Ja, vi men, gjorde men... det. Jag okay. måste hålla koll på mina papper också. <laughs> eh, brädspel. Fredrik Boffa Eriksson skriver så här. Ibland tycker jag brädspel är roligare än vanliga tv-spel. Men det hångar ofta på vilka man spelar med. Ofta spelar helst spel som bråkar med allt och alla. Som exempel Exploding Kittens, Resistance eller Smash Up. Sen går det aldrig fel med Card Against Humanity, oh, säger du, Jan. fantastiskt spel. <laughs> Sen spel man kan leva sig in i som Sheriff of Nottingham. Uff, det är ju ofruskigt bra. Eh, som ni kanske hör så är Fredrik Bonfemir Eriksson med en av spelgrupperna vi har för det här i typ alla <laughs> spel som jag har. <laughs> förutom Card Against Humanity. Eh, Tobias Läsker. Är ganska ny i brädspelscommunityt har tänkt att fråga er om ni har bra tips på spel för nybörjare som kanske mm. inte är blytunga. Eller som inte har blytunga regler men som ändå är bra och har långtidsspeltid. Jag provade Dungeons and Dragons Temple of Elemental Evil förra helgen och det var mm. hur kul som helst. Sen köpte jag faktiskt själv Escape Zombie City som var ett skitkul. Ganska stressigt, tidsbaserat co-op-spel. Har inte spelat så mycket men tycker det är hur kul som helst och vill spela mer. Men om du hörde han spelar lite Dungeons and Dragons och lite zombiespel. Har du något bra, bra spel du vill rekommendera som är ganska lätt att komma in i? Oj, oj, oj. Han, alltså, oh, det kändes som att han redan hittat grejer som ändå är rätt tunga. Eller? Ja, det, det är inte jättevanliga spelarna hittat. Nej, om jag skulle exakt. komma in på det här. Hur Nej. man lätt får in en ny gamer. Eller hur? Det känns som att han har lyckats med det där att komma in i det hela. För att, jag menar, det mesta måste vara ganska lättsmält efter det där. Ja, absolut. Jag kan ju i alla fall dra de som jag brukar rekommendera folk till när ja, vi börjar. Ja. Citadels är ett lite kortspel där man ska samla ihop poäng och där bygger man en stad. Mm, mm. Och där är likadom om man jäklas med varandra. Det finns olika figurer man är. Olika, man kan vara kungen, man kan vara prästen, man kan vara mag magiker, man kan vara en assassin eller tjuv. Mm -hmm. och alla de har specialregler de har också ett nummer på sig vem som går i tur först nummer ett går och börjar och det är Assassin och då kanske han ropar ut en siffra. jag vill assassinera nummer fyra och fyran är då kungen ja, är det någon som då har valt kungen då kommer inte han få spela sin runda tjuven han kanske säger jag vill äh, sno från nummer tre det kanske är Magician till exempel Ja. ja. och är det någon då som har musiken, då får jag alla hans guld som man har. Ha. Och det är de här gulden man använder för att bygga, vad heter det, korten. Och det gäller alltså att komma upp till åtta stadsdelar. Och då är det samma sak som vi berättade med. Vilket var det vi pratade om? <laughs> Bossmonster. och ja. sådana här spelat. Du kommer, när du kommer upp till sju. Eller det var Takanuku jag menar. Man, ja, kom nu ja. man kommer upp till åtta kort, då är man inne på sista rundan. Mm, mm, och sen räknar mm. man poäng. Okay. Och ja. Det är likadant där. Det finns städer som är, kostar mindre men kanske inte är lika mycket värda i poäng och så vidare. Ja. Ja. Uh, nu förklarar jag, jag jättedåligt säkert, men det är ett skitroligt spel och väldigt lätt att komma in i. Och ja. man kan spela flera gånger och det är väldigt billigt. Jag tror inte det kostar mer än 200 kronor det här. Okej, okay, okej. Okay. Jag vill även när det kommer King of Tokyo, det tror jag vi tog upp i förra oh, brädspel. Ja, det gjorde vi, absolut. Eller vi åtminstone spelade tillsammans. Ja, precis. Och det är, det är tärningar, det är lite kort som har specialkrafter. Och man ska ta på de andra monserna eller få victory points. Ja. Väldigt lätt, oerhört roligt. Det spelar vi väldigt mycket också nu för tiden. Och det gick ganska fort, eller alltså inte, inte fort i tid, speltidsmässigt, men det är ändå ett ganska... Det händer saker hela tiden då Ja, absolut. Det är, det är väldigt lätt att komma in i. Ja. Och sen tänkte jag ta upp två som jag inte tänkte gå djupare in på. Det är Munchkin och det är Takanoko. Kolla ah. in de spelen. De rekommenderar. Även om ni, man tänker så här Takanoko, det ser väldigt färglatt, barnsligt ut. Det är det inte. Det är så skjutskärmigt och du kommer tacka mig sen. Så om du skaffar det här Tobias Takanoko, tacka mig sen. <laughs> Ni kan ju inte eller? Nej, absolut. Men hade du någon du tänkte rekommenderas för en nybörjare om du skulle säga här är sprill sprjolands nybörjare vilken där du ger. Alltså det beror ju det är ju verkligen det där det beror ju verkligen på vilken typ av spel de vill köra alltså. Okay. Det, det är ju liksom precis som du säger, Tackenoko till exempel. Alltså bara för att komma in i själva brädspelsbiten överhuvudtaget mm. Så är det kanonbra för det funkar ju med alla verkligen ja, Absolut Men sen har du ju precis som du också säger Alltså det finns ju Munchkin tycker jag är stört roligt Och enkelt Och mm. snyggt Och liksom bara, det är bara ja, Jag tycker det är så himla bra Så att jag vill ju rekommendera det till alla också Men jag vet ju att det inte är för alla Ja, men det, är det som är, lite cool, men det som är just speciellt med Manskin mm. är att jag har märkt att det är typ alla älskar det. Jaha, det är som ja. min syster, hon, tycker, hon bryr sig inte om fantasy eller någonting och tycker att många spel har för svåra regler, även om de är lätta. Men hon har aldrig spelat något, så hon har aldrig kommit in i det. Manskin fattade hon på en gång och hon älskar det. Vi, och hon, och det är samma sak, en av mina kusiner, eh, Louise heter hon. Ja. Hon är likadans, typ aldrig spelar brädspel. Vi tog upp Munchkin så fort hon skulle komma ut sen. Hon bara, ja men ska vi spela brädspel? Ta du, med munchkin? ta du med Munchkin? Ja men visst. Ja men i sådana fall, ja men har du den på den så då säger jag faktiskt Munchkin. För det, mm. är, det är precis som du säger, det, är det går snabbt att lära sig. Det går snabbt att komma igång. Och alltså vill man spela länge och hålla på hela kvällen får man ju köra flera runder. För att ingen runda är den andra lik riktigt skulle jag Nej. säga heller. Och det är ett väldigt jämnt spel så... Även om all, det går ju upp att gå upp till level 10. Det är mm. aldrig någon som är level 1 när någon annan är level 10. Så alla kommer jag ha kul mm, liksom hela verkligen. tiden. Det är inte någon ja. som är jättedålig, någon som är jättebra. Utan alla är väldigt jämna. Mm. Och sen kommer jag på att jag tänkte också bara rekommendera, som jag sa förra gången vi körde här också, Ticket to Ride. Ah. Jag har inte mött, det ser ut som att de bygger tåggräls. Nej, det är inte riktigt så Men jag har inte mött någon Som inte tycker Ticket to Ride är roligt mm, mm. Alla ja, det, är, det är ju ett bra spel att ta också Det här det är ju en väldigt mjuk och fin start in ja. på Brädspel Som sagt, min syster älskar det Det här är ett spel jag köpte till henne för att Jag vet att hon älskar så mycket Min farmor älskar Ticket to Ride <laughs> liksom, Det är alla åldrar liksom. Det finns Även heter det, flickvännen Syra hennes, när vi sitter och spelar liksom hennes unge tycker om att bara sitta och bygga Hon, liksom, vi spelar så får han sitta och slägga ut tågen, ja, då han sitter roliga. liksom Så det, det funkar till alla att hitta någonting att göra med Ticket to Ride. Björn Karlsson skriver, håller med att brädspel lite har tagit över soft co-op tv-spelens tomrum, då det inte görs lika många sådana idag. Sen till favoritspel så finns det hur många som helst. Det beror helt och hållet på vad man är sugen på. Själv så spelar jag och igen väldigt mycket co op brädspel som Pandemic, Castle Panic, Forbidden Desert. Det är en uppföljare på Forbidden Island, för er som inte vet. Som också ser sjukt roligt ut. Som både går bra att köra på två som är flera. Sen så gör vi också en del rena två spel som Kahuna- Akritiro, Kamisado kan du titta hitta något lättare spela att <laughs> sen när man vill presentera nya spelare för brädspel så går Ticket to Ride, Caracasson, Quirkle, alltid hem även spel som Boffer nämnde ovan går bra men då gäller det lite grupp som är mottagliga för dessa spel mm -hmm. har ni inte på på köpt slash spelat extremt länge men vad jag upptäckt så finns det i stort sett något för alla där ute och det håller jag absolut på Sen kommer Björn Karlsson tjej här också och ville påpeka. Jennifer Vindahl. Co-op all the way. Sen får det ju inte vara för lätt som man bara spelar det någon gång innan man tröttnar. Replay value och expansioner gillas skarpt. Och det håller jag absolut med. absolut Älskar man ett spel och det finns expansion man blir ju, det finns ju ingenting som gör en gladare när det kommer en expansion som även om det bara är något litet som Takanuku-expansionen när jag fick se att det sen, Jag sken ju upp som solen. Liksom bara woo. <laughs> och, ja visst Och det var de som vi hade där eh, Är du redo för lite veckans fråga då? Ja men kör Jag skrev upp den här på Facebook Och det var veckans fråga Zombies har under lång tid varit det monster Som tv-spelsvärlden använder mest Men vilket monster skulle ni vilja se mer utav i tv-spel? Mm vad säger du? Har du något monster du skulle vilja se lite mer av? Oj, oj, oj. Alltså, jag håller ju med. Alltså, zombien är ju go-to idag, faktiskt. Mm. Men jag skulle nog, ja, off, ja, det är skitbra verkligen. Alltså, det är bra fråga, för att man vill ju se något annat. Mm. Men jag kan fan inte komma på alltså, vilket monster man skulle vilja se mer utav. Mm. Jag skulle nog mera vilja se, alltså. Ja, men mera. Alltså, ja, nej, jag vet inte fasiken. Mm. Jag kan ju säga en liten synopsis jag har här. Mm -hmm. Tänk dig Daycy. Ja. Oh. Men. Med vampyrer. Oh men den är ju bra utmattad den med. Men tänk tänkte så här. Ja. Du får välja själv vilken tidsålder du vill spela i. Ja. Och sen vak liksom, du vaknar du upp som en zombie. Ja. Sen, är det liksom, sen är det som dig de ser att det är upp till dig att göra spelet lite. Mm, du får välja om eh, du vill hålla kvar i din mänskliga sida, kanske bara dyka djurblod ut och äta djur. Ja. Och kanske skydda andra människor mot just vampyrer. Ja. Eller om du är en vampyr som liksom bara, Nej, vi ska, det är det vi som gäller, vi ska bara fängsla vampyrer och dricka deras blod och fästa och ligga runt. Liksom. Mm. Och sen är det liksom, mm. du har, det är ju liksom, tidsaspekt. Är du bara ute på nätterna eller försöker du vara ute på dagtid men du tar skada på dagarna. Du kanske går ut runt i kloaker. Du måste liksom tänka liksom på din överlevnad också. Ja, ja jo, jo, För jag, jag tycker att det inte har, finns någon vampyrspel som jag kan komma på som har varit bra typ någonsin. Det finns typ så här, visst Castlevania och sånt där. Men det är ju inte du som är en vampyr där. Nej, sant, sant. Men uh, ja, jag förstår ju vart du är på väg med det hela, mm. det är jag. Men samtidigt så, som monster i spel, uh. så tycker jag nog fan vampyren är lika tråkig som zombien på något vis. Okej. Okay. Ja, ja, jag skulle nog mera vilja se det här, uh, när du ändå tog upp den biten som dig här uh, som jag avgudar för... <laughs> om det var någon som det. Mm. Eh, jag hade nog mera sett ett sånt spel eller alltså med det här naturliga monster alltså typ som fattar vad coolt det skulle vara att spela ett spel där du helt plötsligt blev det fasiken vet jag du vänder runt en sten och där står det en varg okay. och liksom jaha du tänker liksom alltså, djur att det är ja, mera precis i ja. spelen Eh, precis. Du, du, men du, går ut i, du går ut i skogen ja, och helt plötsligt tra på en björn. Mm. Men det är svårt, alltså. För att det, det är ju enkelt att ha mm. zombies eller vampyrer eller såna här. Alltså, Det är verkligen så här. Det, det, det, det blir enkelt på något vis att använda det så jag förstår ju varför man gör det. Mm. Men samtidigt är det svårt att lägga fram någonting annat som kan användas på samma sätt som de gör. Ja, precis. För det är det jag kommer. Jag satt och tänkte liksom. Amen. Jag har alltid varit intresserad av vampyrer och sånt och älskar gamla vampyrfilmer. Inte Twilight och skit, så det förstör <laughs> hela jävla synen på vampyrer. Men just det här att jag kanske väljer att vara i England. Jag tänker säga gammal tid och så liksom levla man upp där och har sin karaktär. Mm. Och till slut så har du liksom levlat upp, du kanske börjar du har samlat ihop pengar och du, du kanske köper en hel herrgård och sånt där och går Aha. ut och spelar där. Och sen är du är ute på nätterna så kanske du får lite problem att det är vissa eh, det kanske finns andra monster eller att det är andra vampyrer som försöker ta över din herrgård. Men du har liksom köpt in ditt gäng, du har liksom din klan där som hjälper dig. Och sen är det liksom just leveling att ju äldre liksom som äldre vampyrer är starkare och det är liksom levelbaserat. Så kommer jag in som en liten vampyr och tänker om oh, jag kan spöa vem som helst. Nej, du kanske kan spöa människor men en äldre vampyr då åker du på fläskläpp liksom. Ja, ja. Och så har de olika krafter man kan liksom, Det finns ju olika vampyrer Väljer du att vara en bat Vampyr som bara kan flyga iväg Eller väljer du att vara en vargvampyr Som kan förvandla sig en varg Och verkligen attackera istället Och så finns det olika sådana där grejer Ja, ja, det, ja jag, jag, jag förstår Ja, som sagt, jag förstår vart du är på väg med det, mm. men, sen, det är liksom, mm. men det är som du säger att. Vad ska man annars välja? Frankenstein's Precis. monster Nej, det är inte samma liksom Nej, det är äldiske. svårt. Det, det, det är lätt att klanka ner på saker, men det är jävligt svårt att lägga fram något hållbart, liksom, mm. som man skulle kunna byta ut det emot. Och det är ju tyvärr, det som har blivit lite att. Vad jag, det har ju blivit väldigt uskat med sånt. Mm. Men det är typ det som funkar bra. Ja, exakt. Så. ja Jag skulle vilja ha ett lite mer ordentligt. Vampispelar fet att det finns typ MMORPGs och sånt. Eller MMO-spel och sånt. Men då är det så här, det ska bara flurta och det ska vara, det är inte den här actiondelen som jag vill ha, att man verkligen det är överlevnad, men ändå jag måste gå och dricka blod, jag måste slåss för min mm. överlevnad mot andra vampyrer och andra varelser och sånt. Absolut, så något sånt jag för, jag säga. För, för att spåra iväg en bit på, på din grej där mm. så det kan jag hålla med om, det skulle vara ett coolt spel mm. att se. Just, där, just om du lägger in den här parametern att du behöver drick du behöver dricka blod. Mm. Och säg till exempel att du vill inte att någon får reda på att du är vampyr. Hur ska du lyckas med det i staden där du försöker få uppdrag och levla till exempel? Hur hittar du någon du kan dricka ifrån utan att någon misstänker? Ja, det skulle vara ett coolt spel dock. Mm. Ja, precis. vi får se om det är någon som kommer. Men ja. Björn Karlsson har ju faktiskt skrivit här. Ja! Han skriver jag skulle vilja se fler spel med dinosaurier. Det saknas ett bra sådant spel och då skulle jag inte bara välja ett, ett, ett FPS utan äventyrsspel spel. Mm, mm. äh, Alla Uncharted där dinosaurier inte bara rusar mot den utan är en stor del av världen och gameplayet. Det är ju en del spel med dinosaurier på väg Robinson the Journey Ark så hoppas att utvecklarna och spelare får mer smak så får vi fler så, äh, så får vi se flera. Mm, mm. Och äh, jo Precis, det har ju typ det enda man har spelat äventyrspel, vi typ gamla Lara Croft-spel ja. där jag attackerade och sånt, men det var ju inte så här jätte uh. ja, vi har Turok, men det är också så här FPS, det var ganska kul. Att du hade dina fiender ni stod och sköt mot varandra helt plötsligt kom en t och började äta ja. upp en typ. så <laughs> får vi se hur det blir med de här. Jag har Ark på PC. Oh, men oh. jag vet, jag har inte testat det än. Jag har haft det hur länge som helst men jag har aldrig testat det för jag är inte riktigt som MMO-snubbe. Men jag har väl tänkt det. Och Robinson Journey ser ju riktigt schysst ut. Men det är ju så här, VR, vi får se hur det är. Ja, ja, precis. Men utöver det veckans fråga så har vi fått en lyssnarfråga också. Jaha! Och det är från Fredrik Bofé Eriksson som skriver... Eh, vilken skulle ni välja? Lightsaber eller Halo Energy Sword Oh. Energy Sword Du tar Halo Energy Sword Ja Jag skulle nog välja Jag väljer nog Lightsaber faktiskt Jag väljer det bara av en enda anledning Coolhetsfaktorn <laughs> För att jag, jag ser ju hur, Jag ser ju lätt hur Lightsabern är bättre Mm. Du det, det kan ju stoppa ner den i fickan, du kan gömma den smidigt och bra och grej. Och men, eh, men det är ju, så, ju, de är ju samma så, Energy har ju. Det är ju det är ett handtag fast, istället för att du håller den rakt upp så håller du den åt sidan och sen går oh. den ut runt handen. Ja, jo, men oh. jag känner ändå att Light -table är väl lite smidigare, vad egentligen? Ja, Eller den täcker ju inte runt din hand och du behöver nej. inte vara orolig att råka. Ja, de är ju väldigt snar liknande i samma koncept, men oh. mm. mm. ja, det är väl Light -table, det är lättare. Ser ut som en ficklampa det är lättare att få med sig lite <laughs> men som sagt, vi vill ju ha mera både frågor till veckans fråga, som vi behöver lite mer tänketid. men också mera lyssna frågor. Den är skriv vad ni än vill. Så, så vi kan gå igenom. Vill ni bara fråga vilket är ert favoritspel från 1972? Ja, men skriv det då. Så vi tänker på det. Så vi behöver ha alla sorters frågor. Skicka det till abitonördenes gmail.com Gå in på Facebook, skriv där facebook.com slash Gå in på bloggen skriv någonting där, under något kommentarsfält av Eller skriv oss till oss på Twitter, Ha Coolt, apropå ingenting för att gå tillbaka till den frågan mm. Jag har ju fan inte tänkt på att den där är gjord av energi bara. Jag var tvungen att gå in och kolla på Halo-svärdet bara för så att jag inte satt och tänkte på någonting annat. Mm. Det är ju askult. Det är lätt att jag tar det i svärdet. <laughs> ja, då <laughs> Utan att tveka ens. Men som sagt, också skicka till nästa avsnitt också vad ni gillar med Aliens, vilka spelfilmer, allt sånt där. Och mm. rekommendera gärna serier. Jag tror jag aldrig har läst en just serietidning om Aliens. Men jag älskar sci-fi och sånt. Så det kan vara riktigt kul att få höra om någon har något bra. Absolut, absolut. Och vi, och vi ska säga jätte, jätte tack till, till er som faktiskt skriver till oss och hör av oss till, till oss och ja, interaktar med oss överhuvudtaget. Så är vi skitglada över verkligen. Ja det är skitkul och det, tack jättemycket. Det, även när ni beskriver på Facebook något litet eller vad som helst när ni kommenterar dig, det, det är jättekul för då märks det verkligen att vi har en community på G där vi är alla vänner och sitter och skriver till varandra. Ja, det, är sånt, det är skitkul när man bara sitter en helg och jag kanske lägger upp en liten bild när jag sitter och spelar spel och frågar vad folk spelar. Och ni sitter och kommenterar liksom, men jag spelar här ja, men skitkul. då kan man få igång en diskussion där också. Så det är inte bara på. Jättekul när skriver inte i podden speciellt så att vi har någonting att ta upp och sånt. Men också på Facebook så att vi kan sitta och chatta lite till varandra. Ja, men precis, det är jätte jag, jag ville bara säga det faktiskt. Jag ville ge alla som faktiskt lyssnar den lås Ja, att ni gör det och att ni hör av er till oss. Ja, absolut. Och ni som inte skriver in, gör det gärna. Ni vill gärna höra från er och få alla att diskutera. Vi har ju börjat fått en hel del lyssnare nu. Eller är vi är uppe på 155 på Facebook-personer. Mm. Så det finns personer där som kan skriva, så gör gärna det också. Vi vill gärna höra från alla. Ja, precis. Fem ljudklipp då Det står ju 11 till Danne och 6 till dig Så tar du alla de här fem så blir i lika Ja visst, jag kan ju försöka i alla fall <laughs> Vi börjar med första frågan då Ja Från vilket Batman-spel är det här taget ifrån? Nej, A. Din... Arkham Asylum. B. Arkham City C. Arkham Origins Eller D. Arkham Knight Vi tar och lyssnar Get back here, Harley And <laughs> I wanna know who he is, sweet No one's who you think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with you <laughs> Oh yeah, Black of B. Sti Beer or Cusite tror jag. Och rätt svar är det är Arkham City, det är oh! helt rätt. Just. Yes! <laughs> jag var åtminstone helt hundra på att det inte var Asylum. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Eftersom att jag har spelat det så jag satte jag satt och tänkte, fan nej, det här är inte med, det är inte med. Eh, fråga nummer två då? Mm, ja, visst. Vad gör denna förtrollning som Hermione uttalar här? Ooh! Ja, ah. Får en person att somna B. Gör eld C. Får en sak att sväva Eller D. Skickar iväg en blixt Vi lyssnar What? Nu trodde jag att det skulle vara skitenkelt Men vad fan var det där för helvete du har hittat? Äh, Oj oh jävlar vad jobbigt det här blev nu då Jag kan ju säga att tjejen jag visste inte att hon gillade Harry Potter. Hon tog exakta scenen och förklarade vad som hände när hon gör det här, den här jag tror jag, vet, jag tror jag vet vilken det är, men jag, mm. kommer in, jag är inte så hundra. Okay. Då ska jag testa det på min flickvän också, här. fort vi har spelat in klart. För jag tror att hon kommer göra samma sak nämligen. <laughs> ja, det är bra. Åh, oh, jag kommer behöva skämmas om jag svarar fel på den här. Oh. Ja, det är ju som Harry Potter-fanboyen i den här gruppen. Ja eh, ah, men det är ju elden Hon gör ju eld Men när Fan i vilken film Kan jag inte svara på B Gör eld Och det är helt rätt Ja ah, Visst är det Vänta Innan du säger det nu Jag måste få gissa ah. Är det på Vad heter det På Quidditch-matchen På Snape's robe eh, Tjejen sa det Jag vet inte Jag såg bara den här ah, lilla Okej okay, men hon sa videon. samma sak Som jag sa nu Ja För man ah, ser hur Hermione yes. sitter under någon bänk Typ och ah. så här, tänder eld På något mantel Ja huh. ah, men det då då kan jag känna mig lite nöjd att jag faktiskt satt den i alla fall. Det det mm. Okej, två av två, det är bra. Nu går vi in på tredje. Vilken farkost från Star Wars hör vi här? A, en A9 Vigilance Interceptor. B, en A-slash SF 01 B-Wing Starfighter. C, en Cloak Shape Fighter. Eller D, en RZ1 A-Wing Interceptor. Ja, Nico. Vi oh, du. Oh. Ja, du. Jag säger C. C en cloak-shape-fighter. Ja. Och det svar är... Nej, det var ju fel tyvärr. Ah. Det var ju D, rz 1 ja, A-wing-interceptor. Men mm. äh, bra försök. Ja. Okej, okay, nästa fråga. Ja, oh, ja. Oh. Till vilket spel gjordes den här låten? A. Call of Duty Black Ops 2 B. Battlefield 4 C. Call of Duty Modern Warfare 3 eller D. Crisis 3 Vi lyssnar. Och den är ju... Den är ju bra den där låten. Mm. Men vilket spel. Ja, precis. Vilket spel. Och det är ju blopps. Du tar A, Call of Duty Black Ops oh, 2. Ja, jag tror det. Och rätt svar är... Ja, men det är ju A, Call oh. of Duty Black Ops 2. Yes! Helt rätt. Oh, fan, bra. Mycket bra. Åh! Uh. Det går på något sätt bättre än när du spelar själv. Ja, jag fattar inte. Varje gång, det är samma, samma förra året också. Ja. När jag var själv, de få gångerna jag var själv, då, bara, då satt man allt. Ja, det är bra. Får, spela. Ja. får måste gå flera <laughs> gånger. Sista frågan då. Ja. I vilken film gör Stan Lee den här cameon? A. Mm. Thor, The Dark World. B. Spider-Man 3. C. Iron Man 2. Eller D. Captain America vi lyssnar. You know, I guess one person can make a difference. Eh, det uh, uh, uh, är cap av The Captain America. Ja, uh, tror jag. Åh, oh, gud vad jobbigt. Uh, rätt svar är B Spider-Man 3. Vad uh, fan? Ja uh, okay. det hade ja uh. Du hade valt bra alternativ där, för det var flera stycken som, var, som är ensamma, så det är svårt. Jo, jag hade typ mm. för Fantasy 4 och det säger en, men då måste ja. jag inte ha dem så Precis, också. ja. Det var snyggt, snyggt. Mm. Riktigt bra. Ja, men Det gick jättebra för dig också. Nu står det ju 11 till Danne och 9 till dig, bara aa, två ifrån. Ja, knaprar in. Mycket bra där. Och så sagt, det här var avsnittet, avsnitt 30. Börjar mm. komma upp i siffror nu. Ja visst, vi bygger, eller vi, vi fyller ju stora 3-0 nu alltså. Ja, härligt. Visst är det. Vi är äldre än vad jag är. Ja, det har vi varit ett tag. <laughs> jag tänkte säga det, vad fan. Okej. Okay. Äh, vad hittar man dig på webben? Ja, nu har jag börjat att och försöka finnas på Twitch då. Så att jag finns ju under Funkis där. Fem Unkis. mm vi får väl se om och när det kommer upp någonting där. Jag håller på och försöker att se om det faktiskt fungerar till att börja med. Så att, nej men det, håll era ögon öppna där så får vi se om det dyker upp någonting. Mm, coolt. Och jag finns ju på Nico Hazard lite överallt. Följ med mest, jag finns, har en Facebook-kanal, sök Nico Hazard. Och så har jag ju min Youtube där jag släpper 15 minuter game time och lite olika videos. Och det är Nico där med. Men tack för det här avsnittet så hörs vi nästa gång. Absolut. Ha det